Yağubun Məktubu 1. Fəsil Allahın və Rəbbi İsa Məsihin qulu mən Yağubdan millətlər arasına səfələnmiş 12 qəbiliyə salam. Ey qardaşlarım, müxtəlif sınaqlarla üzləşəndə, bunu böyük bir sevinç hesab edin. Çünki bilirsiniz ki, imanınızın sınaqdan keçməsi dözüm sınaqdan keçməsi dözüm yaradır. Dözüm də öz əməlini kamil etsin ki, Siz yetkin və kamil adamlar olasınız, Heç bir çatışmazlığınız olmasın. Əgər sizlərdən birinin müdrikliyi çatışmırsa, Hər kəsə səxavətlə və məzəmmət etmədən verən Allahdan diləsin Və ona veriləcək. Amma qoy heç şübhə etmədən imanla diləsin. Çünki şübhə edən adam, Küləyin qaldırdığı və hərəkətə gətirdiyi dəniz dalğasına bənziyir. Qoy, belə adam düşünməsin ki, rəbdən bir şey alacaq. O qərarsızdır. Heç bir yolunda sabit deyil. Qoy, həqir qardaş öz ucalığı ilə fəxr etsin. Varlı qardaş da öz həqirliyi ilə fəxr etsin. Çünki varlı insan otun çiçəyi kimi solub gedəcək. Günəş çıxır... Dərk istə olur və otu qurudur. Otun çiçəyi tökülür və onun zahri gözəlliyi itir. Varlı adam da beləcə, işliyə işləyə solacaq. Sınağa dözən adam nə bəxtiyardır. Çünki sınaqdan keçəndən sonra Rəbbin onu sevənlərə vəd etdiyi həyat tacını alacaq. Sınağa düşəndə, Qoy heç kim Allah məni sınağa çəkir deməsin. Çünki, Allah pisliklə sınağa çəkilmir və özü də heç kimi sınağa çəkmir. Lakin hər kəs öz ehtirası ilə aparlıb yoldan çıxarılaraq sınağa çəkilir. Sonra ehtiras boylu qalıb günah doğurur, günah da yetikəndə ölüm törədir. Ey sevimli qardaşlarım, aldanmayın! Hər yaxşı bəxşiş və hər kamil hədiyyə yuxarıdan, Özündə heç bir dəyişiklik ya dönüklü kölgəsi olmayan nurlar atasından gəlir. O, öz iradəsinə görə, həqiqət kəlamı ilə doğulmağımıza səbəb oldu ki, Biz onun yaratdıqlarının bir növ nübarı olaq. Beləliklə, ey sevimli qardaşlarım, Qoy hər bir adam eşitməkdə cəhd, Söz söyləməkdə təmkinli və qəzəblənməkdə də təmkində olsun. Çünki insanın qəzəbi Allahın salihliyini hasil etmir. Buna görə də hər cür murdarlığı və dolub daşan pisliyi kənara ataraq, ürəyinizə əkilən, canlarınızı xilas etməyə qadir olan kəlamı həlimliklə qəbul edin. Bu kəlamın icraçısı olun. Yalnız eşidənlər olub, özünüzü aldatmayın. Çünki kəlamı eşidən, amma icraçısı olmayan şəxs, Güzgüdə öz üzünün cizgilərinə baxan adama bənziyir. O, öz-özünə baxır, kənara çəkilir və dərhal necə olduğunu unudur. Lakin kamil qanuna, azadlıq qanununa diqqətlə baxıb ona bağlı qalan şəxs, Unutqan eşidən deyil. Əməldə icraçıdır, belə adam öz işində nə bəxtiyardır. Əgər sizdən biri özünün mümin olduğunu düşünür, amma ürəyini aldadıb öz dilini yüyənləmirsə, onun müminliyi pusdur. Ata Allahın hizurunda pak və nöqsansız müminlik budur. Yetimlərə və dullara onların əziyyətlərində qayğı göstərmək və özünü dünyadan qoruyub, Ləkəsiz olmaq